Újra Visegrádon. Noha lassan sötétedni kezdett, László, hogy a kellemetlen találkozásokat elkerülje, mégis a várfal melletti erdőcskén lovagolt keresztül, óvatosan kerülve az erdei utat és a tábortüzeket, inkább félreeső csapásokon haladva, mindaddig, míg duhaj bajtársainak kurjongatása már nem hallatszott akkor gyors vágtába kezdett is, alig másfél órányi lovaglás után a kislány irányítása mellett elérkezett abba a falucskába, ahol Éva régi dajkája Zsuzsanna lakott. Elégedetten látta, hogy ez a hely valóban biztonságos a kislány számára. A kisfalu más településektől távol egy szurdokvölgyben helyezkedett el, és mivel alig néhány házból állt, alig kerülhetett a király lovasainak útjába. – Itt állj meg! – szólt a kislány, ahogy a harmadik házhoz értek. – Itt lakik Zsuzsanna. Belekapaszkodott a fiú vállába, és megpróbált leszállni, de majd nem leesett. Szerencsére László időben elkapta a karját, és leengedte a földre. A kislány hálásan rámosolygott, majd a kapuhoz ment. Benyitni azonban nem mert, mivel addigra már egy kutya szaladt fel és alá a kerítés mellett, hangos ugatással, arra várva, hogy nekiugorjék a belépőnek. Az ugatásra idős asszony jött ki a kisvájok házból, visszaparancsolta a kutyát, és a kapuhoz ment, hogy megnézze, kizavarja meg csendes magányát. A lány láttára felsikoltott. – Drága lelkecském, egyetlen gyermekem! – Kiáltotta majdnem sírva. – Hogy kerülsz ide, ahol a madár se jár? Hogy jutott eszedbe, hogy meglátogasd a te szerető öreg dajkádat, akit miután megtette a kötelességét, elzavartak tőled? Erre a kislányom volt a sírhatnék sora. Átölelte az idős asszonyt és zokogva panaszolta. – Nincs már nekem senkim rajtad kívül. Mindenkit megöltek, és én is csak ennek a vitéznek köszönhetem az életem. Az öreg asszony ránézett Lászlóra, és alaposan szemügyre vette. Igen csak, fiatalka ez a vitéz kislányom, mondta elmosolyodva, de rögtön azután elkomorodva kérdezte. Tényleg mindenkit megöltek? Kitámat rátok? A kislány azonban csak tovább zokogott, így az asszony a fiúhoz fordulva megismételte a kérdést. – Mondd már el, te fiam, ez a lány csak sír. László röviden elmesélte, mi történt. – Ved magadhoz, öreganyám, ezt a gyereket, és senkinek ne mondd el kicsoda, ha jót akarsz neki, fejezte be az elbeszélést. – Legjobb, ha mindenkinek azt mondod, hogy az unokád vagy valami ilyesmit. És mielőbb menjetek be a házba, nehogy valakinek feltűnjön. Jöjj már be te is, fiatal úr, pihenj egy kicsit. Nem érek rá, azonnal vissza kell mennem, válaszolta László. Lehet, hogy így is elkések. Akkor legalább a neved mond meg, és azt hol keresselek? Egyezett bele az öregasszony, aki lassan kezdte megérteni a fiú helyzetét. Nekem nincs nevem, és sehol se keres öreganyám. – mondta László. – Sőt, mi nem is találkoztunk soha, és engem sohasem láttál. Zsuzsanna asszony most már mindent értett. – Hát akkor mindent köszönök. Áldjon meg a jó Isten fiam! – búcsúzott. A lány is felfigyelt a párbeszédre, és abba hagyta a sírást. – Miért mészel? – kérdezte, majd hozzátette. – Ne menj el, itt maradhatsz te is! – Te ezt nem értheted! – mosolyodott el a fiú. – Engem vár az apám, a barátaim és a fejebb valóim. Maga a király is elvárja, hogy visszamenjek! – tette hozzá büszkén. – Hát akkor csak menj! – Sipogta durcásan a kislány, majd meggondolta magát és rámosolygott Lászlóra. – Mikor jössz vissza? – Nem tudom, visszajövök-e valaha. Válaszolta László, és hirtelen furcsán nehéz lett a szíve. Éj boldogul, segítsen meg az Isten. Téged áldjon meg az Isten, mondta Éva, és megint sírva fakadt. És mindent köszönök. Ég veletek, búcsúzott zavartan a fiatal vitéz nyeregve pattanva, és megsarkantyúzta a lovát. A kerítés sarkánál hirtelen megállította. Azért remélem fogunk még találkozni, kiáltotta visszafordulva. Egyszer majd talán visszajövök. Azután megfordult és elvágtatott. Ne búsulj, gyermekem, fogtok még találkozni, vígasztalta az elkeseredett kislányt az öregasszony, ahogy bekísért a házba. Hiddel, érzem. László szerencsésen megjegyezte az utat, de még így is sokszor eltévedt a koromsötét éjszakában, amíg visszatalált az ácok kastélyához. Ahogy a vár közelébe ért, leszállt a lóról, és óvatosan megközelítette az egyik már hanvadó tábortüzet, amely mellett négy-öt bajtársa feküdt, még mindig részegen a vár feltört boros pincéjének megdésmálása után. Kikötötte lovát, és közéjük feküdt ő is. Néhány perc múlva az elmúlt napi fáradtság, na meg az izgalom hatására őt is elnyomta az álom. Arra ébredt, hogy valamelyik társa rázogatja. Kinyitotta a szemét, is, látta, hogy bőjte úr áll előtte. – Na fiam, te is jól leihadtad magad! – mondta a várnagy nevetve. – Vagy talán nem vagy hozzá szokva a jó borhoz? Látod, a többiek már mint alpon vannak. László bölcsen hallgatott arról, alig másfél órája, hogy elaludt. Morgott valami félét, és felkelt, lerázva magáról a ráhullott leveleket. Hiszen te megsebesültél. Kiáltott fel bőjte megpillantva a fiú ruhája ujján a vért. Miért nem szóltál? Semmiség, csak egy kis szúrás. szerénykedett László, aki nem szerette volna, ha bajtársai sokat kérdezősködnek, hogyan szerezte a sebet? A csata hevében észre sem vettem. Hiszen láttam, hogy derekasan kivetted a részed a harcból, dicsérte meg a várnagy. Azért csak önts rá egy kis pálinkát, hogy el nem érgesedjen. A pálinka jobban fájt, mint maga a seb, de a fiú vitézült űrte. Örült, hogy mindenki annyira el volt foglalva a fosztogatással és az ivászattal, hogy senkinek sem tűnt fel távol léte. Hazafelé az úton mindenki saját élményeit mesélte, nem sokat törődve azzal, mit mond a másik, így nem várta tőle senki, hogy ő is beszámoljon. Apja, aki egy másik hasonló csapatot vezetett, még nem ért haza, így senkinek sem kellett elbeszélnie, mi történt. Másnap reggel, alig hogy felébredt, egy szolga jött érte azzal az üzenettel, hogy a király hivatja. Hallottam, fiam, ismét kitettél magadért, mondta Károly király. Bőjte, kapitány, nagyon dícsért. Azt mondta, vitézül harcoltál, meg is sebesültél, amikor levertétek a parancsom ellen lázadó zász Simon hadait. Semmiség volt, felség uram, tiltakozott zavartan a fiú. Legszívesebben elmondta volna az igazságot, de tudta, tiltott dolgot cselekedett, és a király bármennyire is kegyeibe fogadta, ezt nem bocsátaná meg neki. Csak kis karcolás volt. A harcban nem sokat vettem részt. Mire belejöttem, már szét is vertük a ránk támadókat. De rég dolog a szerénység, mosolygott a király. Tudom, nem volt ez nagy csata, de te fiam, így is áttestél a tűzkeresztségen. Ezzel csak megerősítettél eddigi elhatározásomban. Úgy döntöttem, kinevezlek a királyfiak nevelőjévé a legyilkoltak helyett. – De hogyan lehetnék én a nevelőjük, hiszen alig tudok többet, mint a királyfiak maguk? – tiltakozott László ilyetten. Károly király elnevette magát. – Hát, nem is arra gondoltam, hogy te fogod őket megtanítani, írni, olvasni, vagy éppen a latin nyelvre? – mondta mosolyogva. Még csak a fegyverforgatás oktatása sem a te feladatod lesz. Te csupán állandóan velük leszel, vigyázol rájuk, kíséred őket. Részt veszel a játékaikban, és velük együtt fogsz te is tanulni. Tényleg, te magad tudsz-e írni? Igen, királyom, válaszolta a fiú most már megnyugodva. Legalábbis tanultam. prépost túr, Más nemesi apródokkal együtt oktatott minket az írás és olvasás tudományára és a szentírás tanításaira. Akkor te is segíthetsz a fiaimnak a gyakorlásban. Ami pedig a fegyverforgatást és harcművészetet illeti, bár ezekben nem vagy járatlan, neked sem árt majd, ha ezeknek a legjobb mesterétől tanulhatsz velük együtt. Oda szólt az ajtónállónak. Hozzák be hozzám Lajos és Endre hercegeket. Az ajtó kiment és kisvártatva visszajött a két kis herceggel, akiket Lajos herceg dajkája, Margit asszony vezetett kézen fogva. Mint egy három lépésre a királytól megálltak. Károly király felkelt székéből és közelebb ment hozzájuk. Arcának kifejezése egészen megváltozott, hogy megpillantotta a két kis fiút. Lehajolt hozzájuk, és gyengéden megsimogatta az arcukat. – Jól viselkedtetek ma? – kérdezte azután, talán csak azért, hogy megőrizze atyai tekintéjét. – Jók voltak, felséges uram! – válaszolta fiúk helyett a dajka. – Bár Endre úrfi egy kicsit nyűgös ma. – Nos, gyerekek, bemutatom nektek Sárosdi Lászlót, az új nevelőtöket! – mutatott a király Lászlóra, aki kisé zavartan áldogált mellette. Lajos érdeklődéssel méregette a nála kétszer nagyobb legényt. Láthatólag megnyerte tetszését, mert barátságosan rámosolygott. Nem úgy a kisebb királyfi, Endre. Nyűgösen megrázta a fejét, és kezét felemelve rámutatott Lászlóra. – Nekem ez nem kell! – mondta parancsoló hangon. – Hozzátok vissza Miklóst! – Te buta! – Szólt rá fölényesen a bátyja, megelőzve apját a válaszadásban. Miklós meghalt, te is láttad. A kisfiú elhallgatott. A király, hogy megelőzze a további magyarázatokat, újra megsimogatta a két kisfiút, majd intett a többieknek. Most már menjetek, fiaim, dolgom van. Te is menj velük, László fiam, kezd meg nevelői munkádat. László meghajolt és követte a dajkát a két fiúval. Az ajtó előtt Lajos Herceg Lászlóhoz fordult. – Ki volt az a Felician? – kérdezte kíváncsian. – Apátoknak Károly királynak egyik alatvalója – felelte az újdonsült nevelő. – És miért akart minket megölni? – kérdezősködött tovább a kisfiú. László egy darabig gondolkodott, mit is mondjon erre, mielőtt válaszolt. Ő édesapátoknak, a királynak ellensége volt. Hogy lehet egy alattvaló a királynak ellensége? Folytatta a kérdezősködést Lajos. László ismét gondolkodni kényszerült, mielőtt felelt volna a kérdésre. A királyoknak lehetnek az alatvalók között is ellenségei éppen úgy, mint barátai ahogy nektek is lesznek majd barátaitok, és sajnos ellenségeitek is. Most a kis herceg esett gondolkodóba. Egy darabig hallgatott, majd nevelője felé fordult. – De ugye te a barátom vagy? – kérdezte kisé szorongva. – Az vagyok, a barátod fenség – válaszolta mosolyogva László. – És mindig a barátom maradsz? – kérdezte Lajos, és László szemébe nézett. – Mindig a barátod maradok, fenség. Esküszöm! – válaszolta komolyan a fiú. – Akkor én is mindig a barátod leszek! – mondta Lajos, és megszorította László kezét.